15. fejezet Szombat reggel Elizabeth és Collins néhány perccel a többiek előtt jöttek le a reggelihez, és a tiszteletes felhasználta az alkalmat néhány udvarias búcsúszóra, melyet a világ minden kincsért sem mulasztott volna el. Nem tudom, Miss Elizabeth. Mondta. Vajon Mrs. Collins kifejezésre juttatta-e már, mennyire megtisztelőnek tekinti a kegyed látogatását, de bizonyos vagyok benne, hogy elutazása előtt illő köszönetben fogja részesíteni. Biztosíthatom, hogy társaságát rendkívül nagyra értékeltük. Tudatában vagyunk, hogy szerény hajlékunk, vajmi kevés vonzóerőd gyakorolhat bárkire. Egyszerű életmódunk, apró szobáink, kis számú személyzetünk, elzárkózásunk a világtól felette unalmassá teheti Hansfordot oly fiatal hölgy szemébe, mint kegyed. De remélem látja rajtunk, hogy hálásak vagyunk leereszkedésért, és megtettünk minden tőlünk telhetőt, nehogy kellemetlenül töltsenálunk idejét. Elizabeth meleg szavakkal mondott köszönetet, és biztosította a tiszteletest, hogy boldogan telt az ideje. Collinsnak jól esett az elismerés, s még sugárzóbb ünnepélyességgel folytatta. Nagy örömömre szolgál, hogy nem érezte magát rosszul nálunk. Nyugodtan állíthatom, hogy mi mindent megtettünk, ami tőlünk telt, mint, minthogy szerencsére módunkban állt kegyedet bevezetni a legelőkelőbb társaságba, s rozingszi kapcsolatain gyakran tették változatossá, szerény családi körünket, talán azzal a reménnyel kecsegtethetjük magunkat, hogy Hansforti látogatását nem kísérte teljes unalom. Viszonyunk Lady Catherine családjához valóban olyan kivételes előny és áldás, amilyennel kevés ember dicsekedhetik. Kegyed is láthatta, hogyan bánnak ott velünk. Láthatta, hogy állandóan elhalmoznak meg hívásokkal. Tozás nélkül állíthatom, hogy e szerény paplak minden hátránya ellenére egyetlen vendégét sem tekintem sajnálatra méltónak, amíg velünk együtt bejáratos rosings Savak, Szavak ki nem fejezhették a tiszteletes emelkedett érzéseit. Felkelt és ide-oda járkált a szobában, mi alatt Elizabeth néhány rövid mondatban próbálta összeegyeztetni az udvariasságot az igazmondással. Kedves unoka, Hugom! Kegyed nagyon kedvező véleményt vihet magával rólunk Hertford sörbe. Sure én legalább azzal hízelgek magamnak, hogy erre minden oka megvan. Minden nap tapasztalhattam ilyen figyelmes Lady Catherine feleségem irányában, s mindent összevetve talán nem fogja úgy találni, hogy barátnője rosszul men... De erről a kérdésről jobb hallgatnom. Még csak annyit legyen szabad kielentenem, kedves Miss Elizabeth, hogy a magam részéről tiszta szívből hasonló boldogságot kívánok kegyednek a házasságban. Bennem és az én drága sárlottomban egy szív és egy lélek lakozik. Jellemünk és gondolkozásunk minden tekintetben egészen rendkívüli hasonlóságot mutat. Úgy látszik, egymásnak vagyunk teremtve. Elizabeth. Nyugodtan mondhatta, hogy az ilyen frígy nagy boldogság, s hasonló őszinteséggel tehette hozzá, hogy ő maga is látja a tiszteletes, kényelmes családi életének örömeit, s ez megelégedéssel tölti el. De azért nem bánta, hogy az örömök részletezése félbe maradt, mert belépett a hölgy, a tiszteletes minden örömének forrása. Szegény sárlott. Hát nem szomorú, hogy ilyen társaságban kell hagyni. De ő maga választott, nyitott szemmel, és bár látszott rajta, hogy sajnálja vendégei távozását, szánalomra nem tartott igényt. Az otthon és a háztartás, a hívek és a fiúdvar és minden, ami ezekkel kapcsolatos, még nem veszítette el varázsát. Végre megjött a postakocsi, Rásziaszták a bőröndöket, belül elhelyezték a csomagokat, és a kocsis jelentette, hogy indulhatnak. A barátnők érzékeny búcsúja után Collins a kocsihoz kísérte Elizát, és miközben végigmentek a kerten, kérte adja át legszívélyesebb üdvözletét az egész családnak, újból megköszönte, hogy olyan szívesen fogadták Longbornban múlt élen, és ismeretlenül is tiszteltette Mr. t és a feleségét. Aztán besegítette a kocsiba Elizát, Mária is beszállt, és éppen be akarták csukni az ajtót, amikor Collins némi megrökönyödéssel emlékeztette őket, hogy elfelejtettek üzenetet hagyni a Rosingszi hölgyek számára. De természetesen az a kívánságuk, tette hozzá, hogy alázatos tiszteletükről biztosítsam őket, és fejezzem ki hálás köszönetüket a sok jóért, amiben részesültek. Elizának nem volt ez ellen kifogása, mire a tiszteletes jelt hogy csukják be az ajtót, és a kocsi elhajtott. De jó Isten! Kiáltott fel Mária pár percnyi hallgatás után. Úgy érzem, mintha csak egy-két napja érkeztünk volna ide. Pedig mi minden történt? Bizony, sok minden, felelte uti társnője, és felsóhajtott. Kilencszer vacsoráztunk Rosingsban, kétszer pedig teára voltunk hivatalosak, mennyit kell majd mesélnem? És nekem mennyit kell eltitkolnom? Tette hozzá Elizabeth magában. Az utazás minden izgalom nélkül folyt le. Útközben nem sokat beszélgettek. Négy óra sem telt el az indulás óta, és már megérkeztek Mr. Gardiner házába, ahol néhány napig szándékoztak maradni. Jane jó színben volt. De Elizabeth nem nagyon tanulmányozhatta nővére kedély állapotát, mert nagynényjük jó voltából, a legkülönbözőbb szórakozásokban kellett részt venniük. De úgyis jane együtt készült hazamenni, Longbornban pedig bőven lesz alkalma, hogy megfigyelhesse. Mégis alig bírta megállni, hogy még Longborn előtt ne közölje nővérével, hogy Darcy megkérte a kezét. Oly titok birtokában lenni, amely elképeszteni Jaint, és amellett hízelgő saját hiúságának, melyet még most sem beszélhetett ki magából teljesen, olyan kísértés volt ez a vallomásra, hogy csak azért bírta legyőzni, mert még nem határozott, mennyit mondhat el a történtekből, és mert félt, ha egyszer erre a tárgyra tér, Jane firtatására Bingleyről is elárul valamit. S ezzel csak újabb szomorúságot okozna nővérének.